Znači oni ko rade, recimo, že ne zada niko rade negdje drugim filmovanima, nije razljeno. A sad što oni kontaju da Budne ima 11, trika etapa, a ima 15, pa ovo to je druga pričetljena od reška, vađujem i to naučite nije tako. A znaš neko, znaš je kad mi spune kroz nama, ali oni ne nevim... znaši... Ima je vađi da to nauči, bit će grešnije to ne nauči. Ali treba je neko to... Treba on da pitaju. Jer Nama nije, nije, nije ovaj, jednostavna stvar. Oni obično pitaju, ako čovjek vodi. Ako ne vodi brigu, ona maža, ne planuje korupći nivako jednako. ako vodi brigu, ona maža, obično oni pitaju. I onaj koji daje fetvu, treba da pozoriš, znači kaže, nije to dozvodeno, ali paži, ne moraš tipanje 16 kratta, ne moraš mijati o dječju, ne moraš kupat se, ne moraš ništa, ako se prlja, uglata, od ovog odorog, nisi neče. I ti slobodno Samo stativu učiti, samo stativu. Za dvije minuta, ne kažem da ga sada skljuca, može svojereno stativom, počaka ako hoće kraće suru, suru tarak, suru nas, prouči fino, obavi smidi se, završi, i ako hoće zići, zići to putno, to nisi da ne more, ali on je obrvim na vačem. Znači smo drgene, kako čovjek radi, da smo neki uteći s nalazkovi, ne neko druži kući se kaj na služi, ako tako radi za čas, tako idem, može naći... Onda četak. može to od 2 do vremena, ne smita to ako mm. ne može drugače. Ali ovdje se radi, ako ću mi prvoći što u drugače. Od sada riskova sam, primjer, pozvao, kazi, mm. ne možeš, ne možeš, staneš, tako. Mislim, primjer, sve, kazi, sada, znam. I da ili, ili, prokup se ići, počeš se prokup se ići ili... Pa, da ti kažem nešto, evo pa, ja Obožavanje je Allah je cilj iz života, a zarabite za preživljavanje je sred. Da li se žrtvanje srstvu i od cilj druga sreda? Nekako je znamo. A jel tako li nije? Vi stavite onako vriješenje. Mislim, to ja znam da su to kritični momenti, teški ljudi, teško nalazi posao itd. A na kraj treba zna da Allah iskušava svoga roba evo niske, sami milije. I je bilje to naučio, vjerom šta je priče da obožavati je Allah je cilj. Zaraditi da preživiš i odšličiti ti živiri, zaradiš da mogu obožavati pa on fraže to